Pe slava Domnului cântăm cântarea, Doamne, Tu îți împlinești făgăduința, textul din 2 Petru, capitolul 3, versetul 9. Domnul nu întârzie în împlinirea făgăduinței lui, cum cred unii, ce are îndelungă răbdare pentru voi. Doamne, tu îți făgăduim țara. Si-o la timpul potrivit. Dar ne cer să-mi credința prin cuvântul care l-ai rostit. Să nu obosim, să nu obosim. Prin credință vie să privi. Fața ta de har, fața ta de har, Doamne, ea ne i. Tu ne îndemn să-ți cercetăm cuvântul Și să ne hrănim mereu cu el. Căci credința dorul și a Cres prin el spre fericitul țel. Să nu obosim, să nu obosim, Prin credința vie să privim, Fața ta de har, fața ta de har, Doamne, ea ne iar. Doamne, Tu fă găduința dată, Să o împlinești că vei veni curând, Fă și noi să ne împlinim curată Partea de iubire așteptând. Să nu obosim, să nu obosim, prin credință vie să privim. Fața ta de har, fața ta de har, Doamne, ea ne-nviorează iar.